בעזרת השם, חיי מוהר"ן, המשך נסיעתו וישיבתו באומן. קפ"ה שנת תקה, ליל שבת, ראש חודש אייר, הייתה שרפה גדולה בברסלב. נשרף גם ביתו. אחר כך, ביום שלישי, שאחר שבת, נסע לאומן, כי מקודם, בשבוע הקודם, שלח איש אחד לקבוע לו שם דירה, בבית רב נחמן נתן. וראינו ישועת השם שמכוון ממש בשבוע הקודם שלח את השליח הנ"ל וביום ראשון תכף אחר השרפה בא שליח שייסע לשם כי הם מרוצים לקבלו שם ונסעתי גם כן עמו. בדרך פגע בנו רב מרדכי מטפליק והוא היה השליח הראשון הנ"ל וירד <coughs> רב מרדכי מהגלה שלו ועמד על הגלה שלנו ודיבר עמו רבנו ז"ל וסיפר רב מרדכי לרבנו ז"ל איך הם מרוצים לקבלו שם, וששם ידיראה יפה מאוד. ענה ואמר, הלא הקול שלנו, כי חייב אדם לומר, בשבילי נברא עולם, כי נוסע כאן נחמן ונתן, ואם כן הקול שלנו. וציווה שלא לדבר מזה, ואמר, הלא רב מאיר מדייק בשמה. ואמר שתכף בנוסו מברסלב בא על דעתו זאת, ונכנס בלבו מאוד, אך לא רצה לדבר מזה. רק על ידי רב מרדכי שפגע בנו על ידי זה גילה זאת כי זה בחינת נסתרות כי הם סטרי הנהגותיו ואמר בזו הלשון כך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם ואמר אז בדרך צחות אם היו אומרים לאחד רבי נחמן נתן ודיבר אז מעניין קידוש ופשט ידו כמו בשעת הקידוש שאוחזין הכוס ואמר זה הקידוש והיין נעשה בבית שלא הזכירו שם בשום פעם את השם מטבח ואמר אז עניין הנתפס בסיפורי מעשיות המתחיל הפליג מאוד בגדולת השם נדבח וכו'. קפ"ו <קוף פייבב> <קוף פייבב> כשיצא מברס לבנה ואמר גם מחמת זה נכון מאוד מה שנשאתי מהם כי אינו נכון שהם יהיו בצער ואני בשמחה כי בישלמה אם לא הייתי נשרף רק הם בעצמם הייתי מוכרח להצטייע עמהם כי מחמת שיש לישראל לי צער כזה גם אני מוכרח לסבול עמהם להצטייע עמם בצרתם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 אבל אפילו כשנפקד אצלי נפש חס ושלום, השם יתברך ישמרהו מהיום ולבא, גם כן הוא מקבל בשמחה גדולה. עד שכל ענייני אבלות שצריכים לנהוג, כגון בכייה וכיוצא, הוא, הוא צריך להכריח עצמו לזה. כי יש לו שמחה גדולה אז, והכל שווה אצלו כאילו לא היה כלל בעולם. השם יתברך ישמרהו תמיד מעטה ועד עולם. קפ"ז קודם שיצא מברסלב לאומן להסתלק שם. בעת שיצא מפתח הבית ולחוץ לעלות על העגלה. עמד אצל המזוזה והניח ידו על המזוזה. ענה ואמר לעולם, תראו להתקבץ יחד ולהתפלל יחד, כי אם תתפללו בכוונה, אולי תוכלו להמשיך אותי לכאן עוד הפעם. קפ"ח כשנסעתי עמו לאומן בסוף ימיו, ודיבר עמיה לעגלה דברי תנחומים, כמה שיחות נאות קדושות מאוד, המכהן את הנפש מאוד. והבנתי מדבריו הקדושים גודל העחמנות של השם יתברך. סוף כל סוף יגלה השם יתברך האמת והטיב אחריתנו. אז עניתי ואמרתי לפניו בהתעוררות הלב. אף על פי כן השם יתברך יגמור כרצונו. השיב לי בלשון תמיהה. מהו זה שאתה אומר שהשם יתברך יגמור? הלא השם יתברך גומר תמיד. קפ"ט בדרך בעת נסיעתו לאומן, ענה ואמר, אף על פי כן השם יתבהח עוזר לישראל תמיד, ואין דור יתום. וכמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי, כשאמר לזה תנא עתידה תורה שתשתכח מישראל, ענה רבי שמעון ואמר, לאו, כי בזו ארדה איפקון מן גלותה, כי לא תשכח מפי זרעו. ועל כן עמד עצמו על זה הפסוק, וגילה אז הסוד הנדפס בליקוטי אלף בתחילתו, עיין שם מגדולת רבי שמעון בר עניתי ואמרתי לו, רבי שמעון יש לו גם כן בוודאי הנאה מזה, היינו מזה החידוש הנפלא. השיב הן. אחר כך ענה ואמר רבי שמעון בעצמו עניין אחר. כי רבי שמעון הוא עיר וקדיש מן שמיא הנכית, כנתפס שם. ועכשיו יש נחל נובע מכוח חוכמה, שאפילו העיר וקדיש צריך גם כן לקבל משם, כציפור השוטה מהמעיין הנובע והבן. גם כבר נשמע שאמר על עצמו שהוא נהר המתאר מכל הכתמים. קצ"י בדרך נסיעתו קודם שנכנס לאומן סמוך לעיר, סיפר מעשה מהבעל שם טובזל, שפעם אחת בא בעל שם טובזל לאיזה מקום. והיה שם במראה שחורה ועצבות גדול מאוד, והכירו בו שיש לו מראה שחורה. אך מי יפתח פיו לשאול אותו על זה? והיה כך חצי, יום וחצי. אחר כך בערב שבת אחר חצות ציווה בעל שם טובזל שיבקשו כל האורחים הנמצאים בעיר לאביאם אצלו, שיאכלו עמו בשבת. ולא היה שם הרבה אורחים, רק מצאו שני אורחים הולכי רגל והביאו מלאב. אחר כך שמעו שטען עמהם הבעל שם טוב ז"ל, ואמר רבנו ז"ל שאינו זוכר היטב את המעשה איך היה. אך תמצית העניין היה שבאותו המקום היו שם נשמות משלוש מאות שנים שלא היה להם עלייה. וכשבא הבעל שם טוב ז"ל לשם נתקבצו כולם אליו. כי הם מצפים תמיד על איש כזה שיוכל לתקנם. ומחמת זה היה לו עצבות, כי היה כבד עליו עניין זה מאוד. והעניין היה כי היה בלתי אפשרי לתקנם קיים על ידי פטירתו. וזה היה קשה לו מאוד, וכן היה בעצבות. והזמין לו השם את אלו השניים, ועל ידי זה ניצול הבעל שם טוב וכמדומה של אלו השניים הנ"ל, הגיע להם היזק על ידי זה. צדיק א יום ג' חי תשרה, שנית דחול המועד סוכות לעת ערב, שנת תקעה. נלקח ארון האלוקים ונסתלק אור ישראל כבוד אדוננו מורנו ורבנו בוצינא הילאה בוצינא קדישא יקירא. אור הגנוז והצפון מורנו רבי נחמן זכר צדיק וקדוש לברכה. ונקבע למחרתו ביום רביעי באומן במקום אשר בחר לו בו בחיים חיותו. כמובע בזה הספר סיפורי דבריו אשר מבואר בהם בפירוש, הוטב בעיניו לשכב באומן, מחמת שהיה שם קידוש השם הרבה מאוד כמפורסם. גם עיקר הסתלקותו מחמת הקדושים שנהרגו שם כאשר הבנו מדבריו, שסיפר באומן שיש שם רבבות נשמות שהוא צריך להעלותן. גם ביום שני ראשון דחול המועד, ענ"ל, שהיה יום אחד לפני הסתלקותו, ענה ואמר אליי, אתה זוכר המעשה שסיפרתי לך? אמרתי לו איזה מעשה? השיב לי המעשה של הבעל שם טוב ז"ל שסיפרתי לך בעת שנכנסתי לאומן. ישבתי לו הן. ענה ואמר זה זמן רב שיסתכלו עלי לתופסני כאן. שוב ענה ואמר לא אלפים נשמות יש כאן כי אם רבבות נחבר רבבות. גם ברלע שאחריו סיפר גם כן מניין זה. ואמר שכמה משפטים וכמה קדושים וכולי היו בכאן. ואמר מה לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם? אלו אנשים מאנשינו שמתו מקודם היה להם חשש אבל אתם מאחר שאני הולך לפניכם אין לכם לחוש כלל ומה עם הנשמות שלא הכירו אותי כלל הם מצפים על תיקונים שלי מכל שכן אתם קופסא נגבט בהיותו יושב באומן היה יושב ומסיח עמנו ואמר אז זכרתם מתי התחלתי לשוח מאומן? ואמרתי לו אני זוכר כשקרא את רבי יהודל ושאל לו על עניין גן סופיה. ענה רבינו ז"ל ואמר גם אתה אינך יודע ואינך זוכר כי גם מקודם בוודאי הייתי מסיח מזה. ואז שדיברתי עם רבי יהודל היה אוחז בעניין זה ברחוב מקום ונכנסתי כבר בלימוד זה הרבה מאוד כי אז כבר הייתה לי יכולת להביא זאת בתוך השיחה שיהיה לה עניין ושייכות. ואמר גם אתם אינכם חכמים, ואתם סבורים שהעניין הוא אודות רב נחמן נתן. באמת זה אחד מאלפי אלפים וריבר רבות מהעניין שבא בשבילו. ואמר שגם בחורף העבר, כשדיבר שרוצה לנסוע למדינה, איכה כוונתו היה להיות נשאר כאן על איזה זמן. ועוד דיבר עמנו מזה. וכל זה נשמע שיש לו כוונה גדולה ונוראה מאוד בזה שבא לאומן. ושזה זמן רב שהתחיל להשיג עניין זה, ושיש לו בזה לימוד שלם עמוק מאוד. וגם בהיותו בברסלב, זמן רב קודם שנסע לאומן, רק שדיבר מזה, גם אז היה אוחז בלימוד זה ברחוק מקום מאוד, מכל שכן אתה שכבר נכנס לשם. ואי אפשר לצייר מזה אפילו מה שנתנוצץ בדעתנו בזה, כי מאוד עמקו מחשבותיו בכל מה שעשה. בפרט בעניין נסיעתו לאומן להסתלק שם עמוק עמוק מי ימצאנו. קצ"ג אמר, אלו הרשעים הגדולים, כשנכנסים להצדיק האמת, ההכנעה בעלמה שמכניעים עצמם קצת לפניו ללך אליו ולכבדו, מזה בעצמו נעשה תיקון גדול מאוד במקום שנעשה. כי לפי גודל רשעתם הגדולה מאוד, כשהם מכניעים עצמם הכנעה בעלמא לפני הצדיק האמת, מזה נעשה תיקון גדול מאוד. כי ישראל אומרים בכל יום כמה פעמים, כי גדול השם מכל האלוקים וכולי. ולא נעשה מזה רעש גדול כל כך. וכשבא יתרו ואמר, כי אתה ידעתי כי גדול השם, כדן יתייקר ויסטלק כשמה דקודשה בריחו אליו את התא. כי דאי כי כשבא מרוחק הזה, מעמקי הקליפות. ומכניע עצמו תחת הקדושה, מזה נתעלה ונתגדל שמו יתברח ואבן. גם שמעתי בשמו שאמר לאחד, זה אין אתה יודע, שכשאחד מהם מטה עצמו, היינו כשנכנס אליו ומטה עצמו לקדושה, אזי מטין עצמן כל הרקיעין. קופצה ד"ד אמר, מי שמגלה חוכמה חדשה בעולם, היינו, איזה חוכמה חיצונה מחוכמות חיצוניות של זה העולם, לסוף אין אחריתו טוב, ויש לו מפלה על ידי אותה חוכמה בעצמה שגילה. כמו שמצינו מכמה חכמי האומות שהמציאו חדשות, כגון קולומבוס שגילה את ארץ אמריקה, ולסוף מת בשלשלאות מחמת זה, כי מסרו אותו בפני המלך מחמת זה, כמבואר בספריהם, וכן כמה חכמים שלהם. כגון זה שהמציא תחבולה להנצל מרעמים, לסוף מת על ידי הרעם. וכן אחד המציא איזה מראה נפלאה, לסוף שרפו אותו בשביל זה. וכן כמה מעשיות. וכן הסוקרטס, ראש הפילוסופים הקדמונים, לסוף המיטו אותו בסם המוות נחמת חוכמתו. וכן כמה וכמה פילוסופים שהמציאו חדשות והיה להם מפלה על ידי זה. גם בענייני התורה הקדושה שמעתי מפיו הקדוש שאינו מסכים על אלו הלומדים והגדולים שרוצים דייקה להמציא חדשות, כגורם איזה דין חדש או איזה הנהגה חדשה. בכוונתם אינה על האמת לאמיתו, רק להמציא חדשות. ואמר שהתאהבה אצל הגדולים להמציא חדשות דייקה. ולא היה דעתו מסכים על זה כלל. כי אין אנו צריכים להמציא חדשות, רק העיקר שיהיה כוונתו אל האמת לאמיתו. קצ"ה פה אומן יום שישי הרשבת קודש פרשת וחוקותיי. זה שני שבועות שבא לכאן ועדיין היה עומד בבית רב נתן. היה מספר ומשיח עימי מעניין יראת השם, ואם אני בוכה לפרקים ענה ואמר הנה אנחנו עתה אצל הקצה והסוף של ישראל במקום שגבול ישראל קלה כי לכל דבר יש קץ וסוף פירוש ואם כן גם לנו ישראל עם קדוש יש איזה סוף גם כן היינו שיש מקום ששם מסיים קדושת ישראל שמשם ולעלה אין מתפשט קדושת ישראל ובזה המקום היו רחוקים מאוד מהשם מטבח ועל כן אמר שאנו עתה במקום ששם מסיים קדושת ישראל. ועל כן צריכים שמירה גדולה שלא ניכשל חס ושלום. אחר כך אמר לי אבל אף על פי כן בוודאי לא יוכלו לזוז אותנו חס ושלום מקדושתנו. כי אנו תקיפין בדעתנו. ובדעה בוודאי לא יוכלו לזוז אותנו. לבלבל דעתנו בדעות שטות שלהם. כי בוודאי לא כלל לדעתנו. כי מצד הנשמה היינו מצד הדעת בוודאי אנו תקיפים ולא יזיקו לנו כלל חס ושלום. רק בענייני חיצוניות, היינו בענייני מאכלים, על זה אנו צריכים שמירה שלא ניכשר חס ושלום. ועל זה צריכים שהשם יתברך ישמור אותנו, וצריכים לבקש מהשם יתברך על זה שישמור אותנו מזה. ענה ואמר בוודאי כל מה שנעשה בעולם, אפילו מה שנעשה בין האומות, וכל הנהגת מהלכם ומלבושיהם. הכל כאשר לכל בוודאי אין שום דבר נעשה בעולם לבטלה חס ושלום רק כל דבר יש לו איזה שורש ואפילו מי שאינו יודע מה נעשה בעולם אף על פי כן כשזוכה לעשות רצון הבורא יתברך בוודאי הוא טוב מאוד אשר לו לבקש מהשם יתברך שיזכה לכוון רצונו יתברך לעשות רק מה שהוא יתברך חפץ אבל כשזוכין שמתנוצץ לו הרע וזוכה לדעת מה הוא עושה, אזי טוב לו ביותר. שנפתחו לו כל השמיים וכל החכמות, ועל שם יתברך מראה לו מה הוא עושה. בבחינת נפתחו השמיים ויראה מראות אלוקים. שנפתחו לו כל השמיים וכל החכמות והשכליים, וזוכה לראות מראות אלוקים. היינו שאלוקים מראה לו מה שהוא עושה בעולם. כי על ידי החכמה בעצמה שנפתח לו, על ידי זה נפתחים השמיים. כי כולם בחכמה עשית. ואז כשזוכה לראות מה שהוא עושה בעולם, אז בוודאי השם יתברך שומרו מלהיכשל חס ושלום. וזה בחינת והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, כי על ידי השכל והחוכמה שמתנוצץ ומזהיר, על ידי זה נפתחים השמיים והרקיעים, כי כולם בחוכמה עשית. ואזי כשמזהיר ומתנוצץ השכל ונפתחים הרקיעים, בחינת והמשכילים הזהירו וכולי, ואז הוא יודע מה הוא עושה, אז הוא נשמר ממכשול חס ושלום כנ"ל. וזו הבחינת האותיות של ראשי תיבות של זה הפסוק: "והמשכילים יזהירו כזוהר ערקיה שם קדוש" שזה בחינת השם הקדוש המסוגל לשמירה. כי על ידי בחינת המשכילים יזהירו, על ידי זה הוא נשמר ממכשול כנ"ל. שזה בחינת השם הנ"ל, שהוא שמירה על הולכי דרך מגזלן אצל תפילת הדרך, והוא יוצא מהפסוק כי מלאכה וצווה לך, שסופי תיבות יווקכ, כמובן שם. קצ"ו קודם לזה שהיה מדבר מעניין יראת שמיים ובכייה, לבכות לפני השם ידבח, כמו תינוק הבוכה לפני אביו, שנתרחקנו כל כך מאבינו שבשמיים. ענה ואמר כשאני עושה תשובה הוא טובה גדולה יותר מענייני תשובה שלכם כי אני עושה תשובה בפשיטות, שאני מתחרט מאוד ומתבייש מאוד ואני מקבל עליי שלא לעשות עוד בשום אופן ואמר שעשה תשובה על זה הדיבור שיצא מפיו על העגלה כשנשא עימי מעניין רב נחמן נתן כנ"ל ואמר שזה מעשה בעל דבר כדי שיהיה קשה וכבד ביותר אחר כך ושאלתי אותו הלא אמר שעל ידי שפגע בנו רבי מורדכי אמר זאת? ענה ואמר אף על פי כן לא היו צריכים לאומרו אז. ואמר כי היו צריכים להמתין לבלי לאומרו אז, ואם היה ממתין לא היה אומרו כלל. קופצא דיזין יום שני כד' דייר בו אומן היה מדבר עמי, ואמר שבעיתים הללו הוא חפץ מאוד לסלק ולהשליך מעיטו העולם. היינו שהוא רוצה לבחור מקום לשב לבדו בעצמו ולא יהיה עליו עול העולם. ואמר כי הוא חושב שאם לא היה מתחיל בתחילה בעניין הנהגת המפורסם אפשר היה מגיע למה שהיה מגיע. ואמרתי לו הלא משה רבנו עליו השלום היה עושה גם כן בזה בהנהגת העולם לקרב בני אדם להשם. השיב הלא גם משה רבנו עליו השלום שגה בזה כי גם משה נענש על שקרב הערב רב. ואמר כי העיקר העבודה שיש בכל דבר, מה שמניחין לאדם על הבחירה שלו. היינו שנשאר הדבר על דעתו ואין בזה מצווה. היינו שאין מצווין אותו על אותו דבר שום מצווה, ואין אומרים לו כלל לעשות כן. רק שנשאר הדבר על דעתו שיעשה כפי מה שיבחר לו. וזה בחינת אוסיף יום אחד מדעתו, הנאמר במשה, שזאת הבחינה היא נמצאת בכל עבודה ועבודה. כי בכל עבודה מעבודת השם יש דבר שמניחין ומשאירין לאדם בלי מצווה ואזהרה ואין מצווין עליו שיעשה כן רק הדבר תלוי בדעתו ובחירתו כמו משה רבנו עליו השלום שהוסיף יום אחד מדעתו בלי מצווה ובזאת הבחינה היא עיקר העבודה והבחירה כי נשאר מסופק תמיד איך הוא רצון השם ידבח מאחר שלא ציווה עליו איך לעשות ואמר כי כנגד רצון השם יתברח אינו נמצא אצלו שום כבדות והגיעה בשום עבודה או בשום עניין שבעולם ואפילו כל האיסורים שבעולם אך מנה לצלן כפי מה שהוא יודע מייסורים שהוא אינו בדיבו אחמנה לצלן ואף על כן כל האיסורים וכל הדברים שבעולם היה מקבל בנקל אם היה יודע שזה רצון הבורא יתברח בוודאי כי מאחר שהוא מרוצה על הכל. ואין שום דבר ולא שום איסורים כבד עליו כלל כלל לא. אבל עיקר היגיעה והאיסורים שלו היא בבחינה הנ"ל. בבחינה תוסיף משה יום אחד מדעתו. היינו הדבר שנשאר על דעתו לבחור לו לעשות כרצונו ואין בו שום מצווה כנ"ל. בזה עיקר היגיעה והכבדות. כי אינו יודע איך לעשות. ולפעמים רואה שיש לו כמה איסורים ואחר כך אינו יודע אם זהו רצון הבורא ידבך גם שיבר את הלוחות היא גם כן בבחינה הנ"ל כי זה עשה גם כן מדעתו וכיוצא בזה ועוד דיבר בעניינים הנ"ל והמובן מדבריו היה שיש לו איסורים גדולים ורודפים אותו מאוד מאוד היינו ברוחניות ואינו יודע לשות עצות בנפשו איך להתנהג אם להשליך הנהגת העולם לגמרי מאחר שרואה שאין בו תועלת כל כך כמו שהוא רוצה ואמר הלא כבר דיברנו מזה, שמה שצריכין לבלות זמן ויגיעה, לעזור לצדי גופני בעבודת השם. היינו, שהוא עדיין מלובש בתוך הגוף בזה העולם, כשרוצין לעזור לו ולהעלותו ולהרימו למדרגתו, הוא קשה יותר מלעזור ולהעלות אלף אלפים רשעים ברוחניות, דהיינו לתקן נשמתם. כי בעל בחירה, קשה מאוד לפעול אצלו לנתקו מבחירתו ולענתותו לדרך האמת. כי אפילו הגדול שברשעים, מאחר שהוא כבר נסתלק לעולמו, יכולים לעשות עמו מה שרוצים, וכל מה שצווה עליו יעשה, אפילו אם הוא רשע גדול מאוד. ולהפך, אפילו הצדיק הגדול, שהוא עדיין בתוך הגוף ויש לו בחירה, קשה מאוד לפעול עמו להנטוטו אל האמת מאיזה דרך ועניין שצריכים להשיבו מזה. והכלל, כפי מה שנשמע מדבריו הוא, שהוא עוסק לתקן נשמות שנפלו מימים קדמוניים לאלפים ולרבבות, כמבואר במקום אחר מזה. וזה עיקר עבודתו. על כן עולה בדעתו להשליך לגמרי הנהגת העולם. אבל אף על פי הוא מסופק כי בוודאי אם יעזור למי שהוא בעל בחירה להשיבו להשם, הוא בוודאי דבר גדול מאוד אשר אין לשער. אחר כך דיבר עימי מעניין מקום ישיבתו, ואמר שהוא מען טוב לפניו מאוד. אם ירצה לשב באיזה מקום, יותר טוב לפניו פה. ואמר שגם לעניין הסתלקותו, כשנמלאו ימיו ושנותיו לאורך ימים ושנים, טוב גם כן פה. כי באומן היה קדושת השם גדול מאוד, כי נהרגו רבים מישראל לאלפים ולרבבות, אשר מכל זה נתקדש שמו כידוע. כי רבים מתו ממש על קידוש השם. כי העקום רצו שימירו דתם, והם מתו על קידוש השם. וגם הנפשות מישראל שנהרגו סתם, היא גם כן קדושת השם כידוע. וכמה מיטות משונות שהיו אז, וכמה גמולי מחלב ויונקי שדיים שנהרגו לאלפים ולבבות, אשר כל זה הם קדושת השם. והם, היינו, אלו הרשעים המפורסמים הנמצאים פה הרבה, הם מן הסוספיתא, על כן הם אפיקורסים כאלה. ואף על פי כן גם ביניהם בוודאי יש וכולי. היינו כי גם בתוך הסוספיתא יש גם כן איזה ניצוצות יקרות שעדיין לא נזדקחו כידוע. אחר כך סיפר לי חלום מעניין החתונה, <coughs> כמובן במקום אחר, ואמרתי לו אז, אבל הלא אם עוזרין לבעל בחירה, כמה מעלות טובות וכולי פועלים בזה. השיב בוודאי, זה אין צריכים לומר. ההפליג בתנועותיו הקדושים שבוודאי כן הוא, שפעולה זאת בוודאי יקרה מאוד בלי שיעור כשזוכין לפעול עם הבעל בחירה לנתקו ממקומו. אך אמר, זה שכחת מה שמבלין הזמן. וכוונתו הקדושה הייתה שבוודאי אם יפעלו עם הבעל בחירה בוודאי יקר בלי שיעור. אבל צריכין לבלות זמן הרבה על זה לעסוק עמו, והדבר תלוי בספק אם יפעלו עמו, כי לבעל בחירה קשה מאוד לעזור וכולי. ובזה הזמן הם יכולים להעלות אלפים וריבבות נשמות המתים וכנ"ל, שנכה לעזור לאלפים וכו'. על כן הוא מסופק בזה הרבה. בעיקר בחירתו בזה שאין הוא יכול לתת עצות בנפשו, שזהו בחינת הוסיף משה יום אחד מדעתו וכנ"ל. וכמדומה שדיבר אז, שעולה על דעתו להרחיק נדוד מאיתנו חס ושלום, אבל צר לו שמתגעגע מאוד אחר ראש השנה. כי בכל הקיץ הזה שהיה באומן, היה מתגעגע ומשתוקק מאוד, שיהיה שם עם הקיבוץ שלו בראש השנה. וברוך החומי דלים אשר נתגוללו רוחמיו על מידותיו. ובאהבתו ובחמלתו חמל עלינו ועל כל ישראל. ולא נתרחק מאיתנו ונשאר עמנו בראש השנה וכל ימי הקיץ. וגם שמענו תורה נפלאה ונוראה בראש השנה הזה שהוא ראש השנה האחרון. וגם נסתלק במדינתנו באומן ונשאר השערתו הקדושה עמנו לעולמי עד ולנצח נצחים מה נשיב להשם כל תגמולו יר עלינו זה סמוך שמעתי מאחד מאנשי שלומנו מלדזין ששמע מפיו הקדוש בעת שדיבר עם אנשי לדזין מעניין החולד שלו בתחילתו שמוכרח להסתלק על ידי זה ודיבר אז מעניין קברו כמבואר קצת מזה לאל אז אמר בזה הלשון אני רוצה להישאר ביניכם, ואתם תבור על קברי וכו'. וזה הדיבור יקר בעיני מאוד, מה ששמעתי לשמו זה הלשון בפירוש, שאמר אני רוצה להישאר ביניכם, כי כל העולמות תלויים בזה מה שנשאר בינינו. קצ"ח אמר משל, לעניין אנשים הידועים הנכנסים אצלו, שהם חכמים בעיניהם, וסיפרו לפניו כמה מעשיות של שטות הנמצאים בספריהם. אמר בקרוב יכלה אצלם הכל, כי קל ומהרה לא יהיה להם מה לספר. ואמר משל נאה, מה שמספרים מאחד שפגע בו גזלן ורצה לגוזלו. ושאל אותו הגזלן, יש לך מרות? השיב יש לי, בוודאי אתן לך כל הממון בשביל נפשי. וגזל אותו הגזלן. אחר כך אמר זה נגזל אל הגזלן, איך אבוא לביתי בלי ממון? כי הייתי נה ונד מביתי כל כך זמן, ועתה יחבור אקם לביתי. וכן אני מבקש ממך שתהיה מורה בקנה שריפה שלך את הכובע שלי, כדי שיהיה ניכר שפגע בי גזלן. וכן עשה הגזלן. אחר כך ביקש ממנו עוד שיירה באיזה מקומות אחרים. בסוף השיב לו הגזלן, אין לי עוד פילבר, אבק שריפה, כדורים. ואז כשהשיב שאין לו עוד פילבר, ענה נגזל עתה שאין לך עוד פילבר בוא לכאן תפס אותו בעורפו וקרא לסיעתו והתגבר על הגזלן לנצחו והנמשל מובן להשומעים שעמדו באותו המעמד כשסיפר זאת קצ"ט יום א', ראש, השנה, ראש חודש סיוון באומן ענה ואמר לי בעת שיצאת ימי לדרך לנסוע היינו בתחילת קיץ זה כשנסעתי עמו לפה סיפרת לי דבר אחר כך סיפר לי רבי נפתלי אותו הדבר. אחר כך סיפר לי רבי יהודל אותו הדבר. ואתה סיפרת לי ברמז, ונפלאתי מאוד מאוד, אבל הם סיפרו לי בפירוש. גם כפי מה שהעולם מדברים נשמע מפיהם גם כן זאת. ענה ואמר, אתה נראה. שאלתי אותו אם הדבר היא כמו עניין עתידות, כפי משמעות דבריו, השיב אין. אחר כך אמר, יהיו יכולים לנקר עיני הפילוסופים. והדבר סתום ואין איתנו יודע עד מה, מה זה הדבר שסיפרנו לו עד נזכה לראות אם ירצה השם. ר' בעניין הדברים שהוא עושה לפעמים דברים שהם בעיני אדם פליאות גדולות מאוד. והעולם מטעין עצמם בעניינים שלו שהוא עושה. כי כל אחד מטעה עצמו וחושב בדעתו שבשביל זה עשה זאת, וזה מטעה עצמו בטעות אחרת. כגון בעניין נסיעתו לאומן, שכל אחד נפל על שטות וטעות אחר, מה הייתה כוונתו בזה? ובאמת כוונתו הייתה עניינים גבוהים מאוד, כמובן מעט לעיל, הוא בוודאי לא כיוון לשום תועלת עצמו כלל, רק למען שמו הגדול יתברך. ענה ואמר, טוב מאוד כשמוסרין את השוטה לתוך העולם, כי כל אחד משטה את אחד, והאחד הוא עצמו, היינו שהוא טועה ומשטה את עצמו. מי שנשמר שלא להטעות את עצמו, אזי הוא מטעה את כל העולם. דהיינו שכל אחד טועה בו מה הייתה כוונתו. ואין לו צריך להטעות אותם כלל, כי הם עצמם מטעין את עצמם, כי כל אחד נופל על טעות אחר בענייניו כנ"ל. והוא הדבר, כי כל אדם מטעה את עצמו, כי אין מי שיהיה כוונתו בכל ענייניו לשם שמיים בשלמות בלי שום פנייה. רק כל אחד מטעה את עצמו. ומי שעושה כל ענייניו לשם שמיים בלבד, בלי שום פנייה, שום פנייה וכוונה להנאת עצמו, ואינו טועה את עצמו כלל-כלל, אזי כל ענייניו הן פליאות גדולות מאוד בעיני בני אדם, וכל אחד טועה את עצמו בו, כי אי אפשר לבוא על כוונתו הגבוה. נמצא שמסר הטעות שלו לתוך העולם, כי לא רצה להטעות את עצמו. על כן העולם טועין עצמם בו, והבן, כי אי אפשר לברר בכתב. עוד פעם אחד אלעיג על עניין זה, מה שהעולם טועין עצמם בו ואומרים פירושים של שקר על הנהגותיו ודרכיו, וכל אחד אומר כפי הנראה לדעתו. ענה ואמר בדרך העלצה, הנראה שעל שכלי קל מאוד לבוא? כלומר שלפי דבריהם, אם כן, כל אחד יכול בקל לדע מיד מה כוונתי בזה, את מה? רא"א לעניין מלבושי כבוד, שצריך לאיש כשר אל העדר שיהיה מלובש כראוי אם אפשר לו. ולא יהיה בזוי. כי גם להצדיק אין מקרבין עצמם רק על ידי מלבושיו, שרואים שהוא מלובש בכבוד. על ידי זה הוא נחשב בעיניהם להתקרב לו, ואם לא היה מלובש לא היה נחשב כלל בעיניהם. ענה ואמר, הלא גם השם יתברך היה מתלבש עצמו במצרים. כי כל המעשה של מצרים היא כולה בחינת לבושין, שהיה בהכרח שהתלבש עצמו השם יתברך כביכול באלו המעשיות של מצרים. עד שאחר כך התחילו להכיר אותו התברך בעצמו כביכול, ובכל פעם הכירו אותו יותר ויותר, והכירו גדולתו התברך בכל פעם יותר. אבל בתחילה לא היה אפשר שיתקרבו אליו קיים על ידי בחינת מלבושים. היינו כל המעשים של מצרים שבחינת מלבושים כנ"ל. ב' בשבועות תקה היה באומן בתחילת כניסתו לשם, ולא אמר תורה באותו היום טוב. אחר כך אמר לנו בדרך הלצה, אתם אינכם כל כך חוטאים שאומר לכם תורה. וסיים אחר כך בעצמו כי יש כמה תורות שנעשים על ידי חטאים דייקה, כגון פרשת העגל וכיוצא, שהתורה שבאותן הפרשיות נעשו על ידי חטאים. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה, אלמלא אלוה חטאו ישראל, לא היה להם רק הספר תורה וספר יהושע. כשערי נביאים וכתובים לא נעשו רק על ידי שחטאו ישראל והוצרכו להוכיחם, כמו שפרש רש"י שם. נמצא שעל ידי החטאים של ישראל נעשו תורות שלמות, דהיינו כל ספרי נביאים וכתובים. ר"ג י"ר סיפר בכאן, בבית רב נחמן נתן, שאצל אשיב השופטינו בא על דעתו רב נחמן נתן, היינו שיעשה בשבילו לתקנו. ר"ד ליל שבת פרשת חוקת ובלק, נתבי תמוז תקע, סיפר על השולחן מענייניו, וטמע על עצמו על שעושה תמיד דברים משונים ונפלאי מידת בני אדם, על אשר הוא תמיד נע ונד ממקום למקום, ומה היה לו באמת ודכה, היה ראוי לו לשב שם תמיד, כי שם היה יושב בשלווה ואשקט, והוא לא רצה לשב בשלווה, ונסע משם וקבע דירתו בזלת והיה לו שם מחלוקת גדול ויסורים גדולים מאוד ונסע משם וקבע דירתו בברסלב אחר כך, בזה הקיץ, נכנס נסע מברסלב וקבע דירתו באומן ועל כל פנים, מאחר שבא לאומן, היה ראוי לו לבחור דירתו אצל איש הגון והוא בחר לו אכסניה שם והיה קורא תמה על עצמו אל שעושה דברים משונים ונפלאים כאלה עניתי ואמרתי לו הלא מפני מה נשא משה אישה מבנות יתרו דייקה? וכוונתי היה, היה פשוט כי כך הוא מנהגי השם נדבך לחבר שני הפכים. כמו משה רבנו עליו השלום הוא צריך להתחבר ולהתחתן עם יתרו דייקה וכו'. וכמו כן הוא מוכרח להתחבר עם אנשים כאלה וכו' והבן. אחר כך ענה ואמר לעולם שישבו על השולחן. השמעתם מה שהקשה? הלא הקשה קושייה גדולה. ענה ואמר אין אתם ראויים כלל לעדות ולא הבנו מה עניין העדות ואמר שיהיה לזיכרון כי יאמר על זה תירוץ אך לעת עתה היה צריך לקח אתכם לעדות אך וכולי אמר הלא בלא זה אי אפשר לכתוב עכשיו אך מסתמה תזכרו זאת גם בשבת בבוקר סיפר עוד מזה מעניין הקושייה הנ"ל וחזר ואמר שהקשיתי קושייה גדולה מאוד, ואמר על דעת התירוץ? ואמרתי שאצלי אינו קשה כלל, משה רבינו עליו השלום? ואמר אם כן, אתה מתרץ קושייה בקושייה אחרת. ואמר שכיוונתי עניין מחשבתו, כי הוא הולך עם עניין זה כמה זמן, שהוא מבקש ומתפלל לידת תירוץ על עניין זה, ועכשיו הקשה הוא קושייה זו. כך אמר בפני העולם עליי. ואתם אינכם יודעים כלל העניין. רק בעניין המחשבה זו אני הולך זמן רב, וכבר התפללתי הרבה על זה, ולא בלבד התפילות שהכל מתפללים, היינו שחרית, מנחה ורבי, רק חוץ מזה, כמה וכמה תפילות התפללתי על זה, כי הייתי רוצה שיודיעו לי עניין זה מן השמיים. דהיינו שאשמע קול ודיבור מן השמיים להשיבני על עניין זה, אבל על ידי בני אדם אין רוצה שישיבו לו. אחר כך הניח והקל בקשתו וביקש על כל פנים שיודיעו לו על ידי שליח. אחר כך ביקש שעל כל פנים יודיעו לו על ידי חיות ועופות. אבל על ידי בני אדם לו רוצה, ועדיין לא הודיעו לו. ואמר לנו, אתם אנשים קטנים במעלה מאוד, ואין לי עם מי לדבר. אך אף על פי כן, אף פי דהיו לו לא חזה מזלי זה. אחר כך אמר, אני מקבל לעדים עט וכולי, ולא סיים. ונראה הכוונה שלו הייתה עם הנשמות שלנו. וכיוצא בדברים אלו דיבר עוד מזה הרבה על השולחן בליל שבת וביום שבת, והפליג מאוד בעניין הקושייה הנ"ל, והדברים סתומים וחתומים. רש"ה שמעתי מאיש אחד מאנשי שלומנו, כשנסע עמו מאומן לטרוויצה, בקיץ תקע הנ"ל, היה מדבר עמו מעניין עצמו, ואמר, תמה אני כמו שאין לנו חלק בעולם הזה כלל, אף על פי כן, בכל מקום שאנו באים, יש לנו מקום, והקול שלנו. ושאל לו, הלא לעולם יש להם חלק בכם. השיב לו ודיבר עמו כמה דיבורים. ובתוך דבריו ענה ואמר, המנהיגים המפורסמים של עכשיו, הקטנים במעלה, אינם משיגים ויודעים כלל מה אני עושה באומן. אילו היו יודעים גודל יקר תפארת החידושין והצירופין והשעשועין הנעשים בכל עת, בכל שעה ובכל רגע, והתפילות העולים בכל פעם ופעם, ובכל פעם נעשים צירופין וחידושין יקרים ונפלאים ביותר. ועריך מאוד והפליג בצחות לשונות דברים נוראים כאלו. ותוכן הדברים היוצא מכלל דבריו הקדושים, כי בכל מקום שיש קיבוץ של ישראל, אשר הם נקראים מבחינת אבני קודש, בחינת תשתפכנה אבני קודש וכו', והנה שתי אבנים בונות שתי בתים, שלוש אבנים בונות שישה בתים, ארבע בונות עשרים וארבעה בתים וכו', כדהיית בספר יצירה. והבתים הם בחינת כי ביתי בית תפילה. נמצא בכל פעם שנתאסף אבן אחת, היינה נפש אחת מישראל, נעשה צירוף אחר לגמרי, ונתחדש הצירוף לגמרי, ונשים בתים חדשים לגמרי. כי מקודם, שהיה רק שתי אבנים, היו הצירופים והבתים מבחינת הבתים נעשים על ידי השתי אבנים, אבל עכשיו שנתווסף אבן, אזי נעשים בתים אחרים חדשים לגמרי. וכן נתווספים ונתחדשים בתים חדשים, יקרים ונפלאים בכל פעם שנתווסף אבן אחת. בכל פעם שנתווסף ביותר, נתרבים הבתים ביותר, כמובן שם בספר יצירה. עד ששישה בונות כמה מאות בתים ויותר מזה, עד שאין הפה יכול לדבר ועל פי זה ראה והבן והבט גודל השעשועים והצירופים והחידושים והתפילות היקרים ונפלאים ונוראים הנעשים בכל עת ובכל שעה על ידי נפשות ישראל, על ידי הצדיק הגדול האמיתי העוסק לקבץ נפשות ישראל, להכניסם ולקרבם אל הקדושה. ודע שיש אבנים מבחינת נפשות שהם מושלכים בחוצות, מבחינת תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. אבל כשנתווספים אבנים ונעשים בתים חדשים כנ"ל, אזי מכניסים בתוך אלו הבתים את האבני קודש שהיו מושלכים בראש כל חוצות. כי נכנסים ונאספים בתוך אלו הבתים החדשים שנעשו כנ"ל, ואבין. ואין בתורה תיקו תוכחה, בליקוט את עניין הסימן ח' ובעניין הבתים אין שם. ענה ואמר זה זמן רב שיש לי חלק בתפילות ישראל, כי הלא ראוי להם, להצדיקים, להסתכל בעצמן. מי הוא זה שמתפלל ועם מי מתפללים? הלא גם כל התנועות שעושה מי שעושה איזה תנועה בעלמא בתפילה, ואפילו פושעי ישראל, הכל על ידי. ואמר שעניין זה הוא סוד מסודות נסתרין שלו. אמנם לא ביאר רבנו זה על מה שייכות עניין זה הנ"ל לאומן דייקה, אך כפי המבואר לעיל מעט מזער. אשר יימז דנו קצת מעניין ישיבתו באומן, כי יש שם קדושת השם מנפשות רבות שנהרגו שם, על פי זה יכולים להבין מעט מזה קצת עניין הנ"ל, כי הריגת ישראל חס ושלום, זה בעצמו בחינת תשתפכנה אבני קודש וכו'. אבל עדיין הדברים סתומים וחתומים מאוד, ואין איתנו יודע על מה. אשרה זוכה להשיג באחרית הימים מעלת גדולת רבנו ז"ל. בסוד הנהגותיו אשר פעל ועשה בזה העולם. דבריו נפלאים ומכוסים מבני אדם ונעלמים מדעת אנושי מאוד. והכל למען שמו הגדול והקדוש יתברך. ואמר אז, אשריכם שיש לכם רב כזה, אני מקנא אתכם. עכשיו כבר קשה מאוד שיתקרב עוד אחד. ר"ו בעניין המליצה, היינו בעלי לשון ומליצה. אמר שהאדם כשנפטר נעשה תכף מליץ ממש כי באמת מליץ, כמו שכתוב, אם יש עליו מלאך מליץ אחד הוא כן בחינת לשון מליצה ממש כי גם המליץ שרוצה להמליץ וללמד זכות על אחד הוא צריך לומר מליצתו בדרך מליצה כי זה הרוצה ללמד זכות אם יאמר אלו הדברים ממש בלשון אחר או בסגנון אחר לא יפעל בדבריו למצוא זכות רק כשאומרם בדרך מליצה באופן שיוקבלו דבריו ובשביל זה נקרא מלמד זכות מליץ כי צריך לומר בדרך מליצה ואפילו ת' ת' קצ"ט באותו מלאך וכולי כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה כי באמת הדיבור והמליצה יש לו כוח גדול לפעול ולעורר כי אם יאמרו לאדם סתם שאחד נפטר לא יבכה כל כך אבל אם יאמרו לו בדברי התעוררות ובדרכי המליצה יש בזה כוח לעוררו לבכות כנראה בחוש, כי הדיבור יש לו כוח גדול. אך יש מליצים פושעים, בחינת ומליציך פשעו בי. כנהוג עכשיו על פי רוב שרוב המליצים הם אפיקורסים גדולים. ר"ז אמר בבית רב נחמן נתן שישב שם בשכנות, ענה ואמר מעולם לא ישבתי בשכנות ועתה אני שכן, ראוי שיתבטל החולת שלי ואז אמר פסוק זה, ובל יאמר שכן חליתי, בדברי צחות שקוראין ורטילי, היינו שמחמת שהוא שכן, ראוי שלא יהיה חולה. ונתבעלו השומעים ונפלא בעיני מאוד, כי כשיצא מפיו הדיבור הקדוש, יצא בכל מיני חן אמת וקדוש מאוד. אחר כך זכינו לשמוע תורה נוראה בראש השנה על זה, והוא מחובר על השיחה של הבתים הנ"ל, ויהי ניקוטי מוהרד חלק ב' וכו'. ואם אין שכל לך תבין מעט עד היכן היה מגיע שיחותיו ודיבוריו הקדושים, בפרט דברי צפות שלו. ר"ח אמר, מתחילה היה העולם תוהו, ואחר כך ברא את העולם. לצרכין לבאר עניין זה לעניין מה נאמר. אמר המעתיק, שמעתי מהרב רבי נפתלי ז"ל, שפעם אחת אמר לפני רבנו ז"ל, שהמגיד מטירויצה הקשה עליו שתי קושיות. ראשית, על מה נתיישב תחילה בבית נחמן נתן ואחר כך בבית רבי יוסף שמואל כי לכאורה היה צריך להיכנס בבית רבי יוסף שמואל מיד, כי הוא איש כשר. שנית, הקשה על מה הוא מקרב ומדבר עם הקלי עולם שהיו שם באומן. השיב לו ז"ל בזו הלשון: מה שהקשה ראשונה היא כושיה השנה מכבר. למה היה מתחילה העולם תוהו ובוהו? ואחר כך נברא עולם בשלמות, היה לו להשם יתברך לבוא עולם במילואו ושלמות מיד, והשנית גם כן לא קושייה כלל. מאחר שצדיקים וכולי אינם מתקרבים אליי, אני מוכרח לקרב רשעים וקלי עולם. אולי אעשה מהם אנשים כשרים באמת. ובאמת הודו בעצמם ולא בושו, אלו הקלי עולם, שאלמלא לא נפטר רבנו ז"ל בזמן קרוב כל כך לכניסתו לאומן, היו בוודאי חוזרים בתשובה שלמה באמת. עוד שמעתי אז מהרב רבי נפתלי הנעל, שפעם אחת שאל הוא בעצמו את פי רבנו במה יש לאלו הקלי עולם איזו שייכות והתקרבות אליו, מאחר שבאמת הם רחוקים מקדושתו מאוד מאוד בלי שיעור. והשיב לו רבנו במה יש לכם שייכות והתקרבות אצלי? עלו לא אתם אצלי רק כמו נוצות שעל הבגד. שכשנופח עליהם מיד פורחין ונסתלקין מעליו רשטת אמר אלו הקלי עולם הנכנסין אצלי כבר הם מלאים חרטות והם אינם יודעים כלל מהו חרטה וכולי כנדפס בהשיחות אות רש יו"ד ואומן דיבר עימי מעניין נשיאתו ואמר לי אז יש דרך כזה מבית לחוץ, ומשם אל ההר, ומשם לסבב דרך הנהר הקטן והגשר, ומשם לבית רבי שמעון, ומשם לבית רבי זליג, ומשם לאומן. כי בדרך זה יצא לאומן. כי בעת השרפה בליל שבת קודש, ברח פתאום בשעה שנעשה רעש השרפה, שהיה יושב אז בסעודתו בליל שבת. ואמר אז שאינו יודע כלל, ונשבע בשבת קודש, ואמר בזה הלשון אני נשבע בשבת קודש שאיני יודע כלל עכשיו. ובתוך שאמר דברים אלו נעשה רעש של השריפה. ואמר <coughs> בזוהי הלשון, כבר, כבר, שוין, שוין. ותכף ברח מביתו לחוץ. ורץ סמוך לבית הכנסת, ולשם הביאו לו איזה מלבוש עם אורות שלא התקרר חס ושלום, מחמת שעייץ חלוש מאוד. אחר כך עבר הנהר הקטן ברגליו בתוך המים. ועלה על ההר הגבוה למעלה וישב שם וראה משם כל השרפה עד שנשרף ביתו והספרי תורות שהוציאו מבית הכנסת או מבית המדרש שהיו מונחים סמוכים אצלו וגם כמה נפשות מישראל שברחו גם כן לשם ואנחנו הצלנו כל מה שהיה בתוך ביתו לא נשאר שום דבר מרכושו בתוך ביתו כי את הכל הצלנו בעזרת השם יתברך אחר כך סמוך לאור יום שבת קודש באתי אצלו והיה יושב שם בשמחה, יושב ומסתכל על העיר ועל ביתו שנשרף. אחר כך הולכתי אותו לתוך בית בקצה העיר שניצל מהשרפה. והלך עמי סמוך לנהר הקטן, על פני השדה. ענה ואמר, מי היה אומר, וכי עלה על הדעת שאנחנו נלך בליל שבת קודש, סמוך לאור יום בזה הדרך על פני השדה? אחר כך באנו לבית רבי שמעון, וישב שם כל יום שבת קודש. וביום ראשון יצא משם והלך לבית רביזלי שנשאר גם כן בקצה השני של העיר ושם ישב כל יום ראשון עד שבא הידיעה מאומן שייסע לשם בעת שהיה נב הנד וכל עונו וחושו מטלטליו הכל היה מונח ומפוזר בתוך הבית ובעת שבא לו הידיעה שייסע לאומן עמדתי אז לפניו ונתבעל אז מאוד ונתלהב פניו מאוד אחר כך ביום שלישי נסע לאומן אחר כך אמר הנ"ל שיש דרך כזה מבית לחוץ וכו' ומשם לאומן וכו' כנ"ל. היינו, כי על היד שהיה אצל המלך המבואר במעשה של הבעל תפילה, שם היו מצוירים כל הדרכים שבעולם. על כן אמר שגם יש דרך כזה, כלומר שבוודאי גם דרך זה היה מצויר שם על אותו היד. היינו, מהבית לחוץ ומשם להר ומשם לבתים הנ"ל ומשם לאומן. אשרי מי שיזכה להבין זאת לעתיד. כי בעניין נשיאתו יש סודות נורא, נוראות בכל פסיעה ופסיעה. כי בכל נשיאותיו הקדושות יש רזין עילאין גבוהים מאוד. וכל שכן בנשיאה האחרונה הזאת שנסע להסתלק שם, אשר לא יכילה הרעיון, סודות נפלאות עצומות ונסתרות רבות שהיה בכל פסיעה ופסיעה ובכל עניין וסיבה של ענייני הסתלקותו. רש"י ד"א בתחילת כניסתו לאומן בא אליו איש אחד שהיה קצת מקורב לרבנו ז"ל. ואמר לו שאנשי הבית מדרש דשם מתנצלים על שלא באו כולם לקבל פנים. ואמר איזה תירוצין על זה. ענה ואמר אוזל: חסידים חדשים איני מבקש עוד. אם יהיו אנשי שלומנו הישנים המקורבים מכבר, אנשים כשרים באמת מה טוב. ואם לאו, די לעולם אני לבד. רב"י. אחר שבועות באומן, כשנכנס בבית רבי יוסף שמואל, התחיל לומר תורה ולא סיים, ולא הייתי אז. ושמעתי שהזכיר אז שעל המפורסמים של שקר, שיש להם שם ופרסום בעולם, נאמר, ושם אלוקים אחרים לא תזכירו. גם הזכיר שיש תדיקים אמיתיים שנתעלם שמם, דהיינו שאין להם שם ופרסום כראוי להם. שזה בחינת זה שמי לעולם לעלם ולא זכיתי עניין, לשמוע עניין זה כלל מפיו הקדוש. רש"י ג. בעת שישב באומן אמר רב נפתלי מי יודע מה זאת עשינו פה באומן שאנו מוכרחים עכשיו להתעכב בכאן כל כך כי הדבר נראה שאין אנו יכולים לצאת מכאן כי תפסו אותנו לכאן ואין רוצים להניח אותנו מפה. רש"י ד. בעת שהיה לו החולעת של האוסט, שנסתלק על ידי זה, אמר פעם אחת לצדיק המפורסם, המגיד משרי מטרוויצה, אם היו יודעים העולם איך הם צריכים אותי, היו כולם נופלים על פניהם ומבקשים ומתחננים להשם מטבח שאשוב לבריאותי, כי כל העולם צריכים אותי מאוד מאוד, עד שאי אפשר להם כלל להיות בלעדיי. רשת ט"ו ליל שבת נחמו ת"ק באומן, אחר הקידוש אמר תורה בעניין פשיטותו, היינו מה שהוא לפעמים איש פשוט, שקוראים פרסטיק, שהוא מחיה עצמו אז בעת פשיטותו, מהדרך שנסע לארץ ישראל. ובאיר העניין, כמובא בספרנו, סימן נ"ח בליקוט את עניין העין שם. מאמר שאינו יודע כלל, ונשבע בשבת קודש, ואמר בזו הלשון, אני נשבע בשבת קודש שאיני יודע כלל עכשיו. אחר כך אמר שהוא עתה ירא שקוראים פרום ושמח ואמר אשרנו שהשם יתברך היטיב עמנו מאוד שזכינו לקדושת ישראל ואמר שיש לו שמחה גדולה על שזכה להיות בארץ ישראל כי כמה מניות וכמה בלבולים וכמה מחשבות וכמה עיכובים וסכסוכים היו לו על עניין הנסיעה לארץ ישראל ומניות נחמת ממון והוא קפץ על כולם וגמר העובדה בשלמות שהיה בארץ ישראל. ואמר, זה אני מאמין וגם אני יודע הרבה בעניין זה, שכל התנועות וכל המחשבות וכל מיני העובדות שעושים בשביל איזה עובדה שבקדושה, אין שום תנועה ולא שום מחשבה נאבדת כלל, והכל נרשם למעלה לטובה. אשרי כשזוכין לקפוץ ולדלג על כל המיניות וזוכין לגמור ולעשות איזה עובדה טובה. והיה אז בשמחה גדולה וגער ברבי נפתלי על שהיה בוש קצת לנגן אז ואמר מה יש לנו להתבייש? כל העולם לא נברא אלא בשבילנו בשבילנו נברא העולם והיה אז בשמחה מאוד. על עניין חוכמת השיר והמליצה הנקרא בלשונם פזי אמר מי שאינו יכול פז יה פה הוא לשון התגעלות, וזיה הוא כינוי לאישה. היינו, למאס בתאוות המשגל כראוי, אינו יכול פזיה. כי רועה זונות יאבד און, ואל תקריא מהונך אלא מגרונך. נמצא שרועה זונות יאבד את הקול והשיר. ועל כן, מי שאינו יכול פזיה, שיהיה אצלו נמאס, ופה, ואיזה זיה שתהיה, יהיה אצלו נמאס, ופה. אין הוא יכול, פז יהיה זה אמר גם כן בליל שבת נחמו הנ"ל. ודברי צחות הם מעניין גודל התפארותו בביטול תאווה זאת בתכלית. וגם זה שייך לתורה ואת חנן פרסטיק, הנ"ל. כמובן, בהראשי פרקים שמצאנו בכתיבת ידו הקדושה, השייך לתורה הזאת, המתחרת מתנת חינם וכולי, שמדבר שם משמירת הברית. ועוד ראינו כמה עניינים נוראים ונפלאים אז, מלבד מה שנעלה ממני, הנסתרות לה' אלוקינו. רש"ז באומן מתאכסן תחילה בעת ביאתו לשם, בבית רב נחמן נתן, וישב שם מן אייר עד איסור חג שבועות, ואני הייתי עמו שם כל אותן הימים, והיה מבקש שימצאו לו איזה דירה לדור שם עם בני ביתו. ואלו מחפשים בשבילו בכל העיר איזו דירה שתהיה טובה לפניו ולא נזדמן דירה כרצונו כראוי לו. ופתאום בא איש אחד וכולי ואמר שהוא נותן לו בחינם דירתו שהיא דירה נאה וטובה לפניו מאוד מחמת שיש שם כמה חדרים וגם יש שם גן לפני החלונות שכל זה טוב לעניין החולת הקשה שהיה לו שהיה צריך דירה גדולה שיהיה לה אוויר הרבה אך לא הסתה עמילתא אז שיקנוס באותה דירה ונכנס בבית רבי יוסף שמואל ששכרו עבורו ונכנס לשם ביום איסור חג שבועות הנ"ל וישב שם כמה שבועות ואמר לי, ואמר לי רבנו ז"ל גם זה יהיה מעשה בימים הבאים מה שפתאום בא אחד הנ"ל ורצה ליתן לו דירתו בחינם אשר לא היה לו שום הכירות עמו מכבר ובבית רבי יוסף שמואל ישב שם עם קצת אנשי ביתו אבל לא הייתה הדירה טוב לפניו כלל, כי לא היה שם אוויר טוב ורחב כמו שהיה צריך. ויצא משם בתחילת חודש מנחם אב, ונכנס לבית האיש הנ"ל שביקש אותו כנ"ל. ותכף שנכנס לשם בא אליו איש אחד מאומן, והתחיל לברכו שישב שם לאורך ימים כנהוג, ואמר שבוודאי דירה זו טוב לפניו, בחמת שיהיה שם אוויר נאה. ענה רבנו ז"ל ואמר, והרה באצבעו לחוץ ואמר, הראיתם הגן הזה כמה הוא טוב ויפה? איך מוצא חן בעיניך הגן? והיה האיש ההוא סובר שמשבח את הגן שלפני החלונות. השיב רבנו ז"ל והרה באצבעו על הבית החיים, כי הבית החיים היה נראה שם ברחוק מתוך החלונות, כי היה עומד כנגדו. ואמר, על זה הגן אני אומר. ענה ואמר, אין אתם יודעים גודל יקראת מעלת קדושת זה הבית חיים בפה. כי הוא יקר וקדוש מאוד. וכן כמה וכמה פעמים היה מדבר עם כמה אנשים, והפליג מאוד בשבח הבית החיים של אומן, כי מונחים שם כמה קדושים אלפים ועובבות, כי שם הייתה ההריגה הגדולה בעת הבריחה, שנהרגו שם אלפים ועובבות נפשות קדושים מישראל. והיה שם קידוש השם הרבה מאוד. וכמה פעמים אמר בפירוש לפניי ולפני לפני עוד כמה אנשים, שטוב לפניו לשכב שם. וחמת שהיה שם קידוש השם הרבה מאוד. ואחר כך נתקיימו דבריו כולם ונסתלק באומן בבית האיש הנ"ל שנתן דירתו כנ"ל. אז המה ראו כן תמהו והבינו כולם, שכל עיקר ביאתו לאומן היה בשביל להסתלק שם, כאשר נשמע מפיו בפירוש כמה פעמים. ובעניין ישיבתו באומן, לא תמלא רוזן משמוע מה ששמענו קצת מזהר, כטיפה מן הים מפיו הקדוש. מה שהתנוצץ לנו בשכלנו, איזו התנוצצות בזה, כפי הדברים ששמענו ברמז מפיו. כי עשה שם באותו הקיץ שישב שם, תיקונים עצומים, נפלאים ונוראים מאוד. ושם עסק ביותר ויותר בעניין תיקון הנשמות, כפי המובן מהמעשה שסיפר לפנינו בכניסתו לשם. וקודם הסתלקותו הזכיר אותי אז מעשה זו, ואמר, אז זכרת מעשה שסיפרתי לך וכולי? כנ"ל. שוב שמעתי מאיש אחד שנסע עם אוזל, בעת שיצא מזדתיפליה לדור פה ברסלב. ואז בדרך נסיעתו עבר דרך אומן, ומדי נוסעם בכניסתם לעיר עברו סמוך אצל בית החיים. ענה רבנו ז"ל ואמר, כמה נאה ויפה לשכב על בית החיים הזה. וכשומעי זאת עמדתי מרעיד, כי עתה רואים שזה כמה שנים מקודם עלתה זאת במחשבה, ונודע לו שמקום מנוחתו יהיה באומן. כי בעת שנכנס לברסלב היה כמה שנים קודם הסתלקותו וכל מה שעבר עליו מיום שנכנס לברסלב עד יום הסתלקותו וכל מה שפעל באלו השנים, אפילו כפי מה שהתנוצץ בדעתי לא יספיקו כל אלה נוויות לבאר אפס קצה מהם ועצת השם לעולם תעמוד כי סוף כל סוף נשארה המתנה טובה בידינו מאחר שזכינו שהחמדה הגנוזה נגנזה בסביבותינו באומן כאשר עלתה במחשבה לפניו זה כמה. ועל ידי זה עדיין יש לנו תקווה לזכות לכל הטוב אשר חפץ להיטיב עמנו לנצח, ודבר אלוקנו יקום לעולם. ובכל זה יש בלבי הרבה, אך אי אפשר לבאר מחמת חשכת העולם. רשותכם באומן, קודם ראש השנה האחרון, היה מספר עם אנשים שלו מעניין הסתלקותו שכבר הוא אצלו שלוש שנים אחר הסתלקותו. כי מעת שבא עליו החולת, הוא נחשב בעיניו שכבר נסתלק מן העולם. ואמר שאינו יודע באיזה זכות הוא חי בנס כל השלוש שנים אלו. אז סיפרו אנשיו עימו והיו מתענחים מאוד, כי מה נעשה ועל מי יעזוב אותנו? והשיב: רק אתם תהיו, תחזיקו עצמכם ביחד, אז תהיו אנשים כשרים. ולא כשרים בלבד אלא אפילו צדיקים וטובים תהיו. כי השם יתברך יעזור לי בוודאי שיהיה כרצוני כאשר רציתי מכבר. כי בעזרת השם גמרתי ואגמור כרצוני בוודאי. ואמר שכל מי שיגע ויתחבר לאחד מאנשי שלומנו בוודאי יהיה איש כשר באמת, ולא איש כשר בלבד אלא אפילו צדיק גמור כמו שאני רוצה. ואין לקמן בעניין מעלת המתקרבים אליו. רש"י ט כל ימי הקיץ הנ"ל היה מצפה מאוד שנהיה שם בראש השנה כי העיקר הוא אצלו ראש השנה ואמר שכל יזכור ראש השנה ובימי חג השבועות נתקבצו לשם גם כן הרבה מאנשי שלומנו והיו סבורים שיאמר תורה כאשר היה מנהגו בכל חג השבועות אבל לא אמר אז שום תורה בשבועות הנ"ל ואמר אז שאין אתם חוטאים כל כך כמבוא עליהם אבל בראש השנה אמר תורה נפלאה שם באומן, והיא תיקהו, בליקוטי תניאנה סימן חטא, המתחיל, אף על פי שתוכחה דבר גדול וכולי. ובראש השנה ביום ראשון שחל אז בשבת קודש, אחר אכילת סעודת שחרית, שאז היה דרכו להתחיל להכין עצמו לומר תורה. כי אמירת התורה בראש השנה ובשבועות הייתה תמיד בין השמשות של יום השני. היינו שהתחיל בסוף יום הראשון דיום טוב, ונמשך הרבה לתוך ליל השני. ואז באותו ראש השנה, בעת שהיה צריך להכין עצמו ללמוד תורה, התחיל להתגבר עליו חולי האוסט בהתגברות גדול מאוד, והתחיל לפלוט דם הרבה על ידי האוסט, מה שלא היה כן זמן רב, כי אף על פי שהאוסט לא פסק ממנו כל ימי חוליו, שנמשך יותר משלוש שנים, אבל לא היה האוסט כאים עם לחוט, אבל לא עם דם. והתגבר עליו האוסט עם יציאת דם הרבה מאוד. והיה פולט דם הרבה כמו קילוח מים ממש, שלא יאומן כי יסופר, כי נתמלאו כמה כלים מדמו. והיו לו הקאות הרבה, ואמר שמעולם לא היו לו הקאות כי אם אז באותו העת. ותוקף התגברות החולה היה אז היה בלי שיעור, עד שכמעט היה נסתלק אז. ונמשך כמה שעות עד שנעשה לילה. ונמשך גם לתוך הלילה איזה שעות. ואנחנו כבר היינו עומדים מוכנים בבית אחר, והיינו מצפים שיכנוס ויאמר תורה. והיינו שם אנשים רבים מאוד, כמה מאות אנשים. אין עורכים אנשי שלומנו שהיו אז רבים מאוד, כמה מאות, חוץ שאר אנשי העיר, שבאו גם כן לשמוע תורה מפיו הקדוש. והיו עינינו כלות כל היום שיכנוס, והיה שם דוחק גדול שלא היה אפשר לסבול. וכמעט הייתה סכנות נפשות מגודל הדוחק. ונמשך לתוך הלילה ועדיין לא נכנס, בחמת התגברות החולת מאוד. אחר כך שלח לקרוא אותי, ובאתי אליו. כבר היו נרות דולקים בחדרו, וקצת אנשים עומדים לפניו. היינו אבי שמעון ואחיו רבי יחיאל ז"ל, ועוד מעט אנשים. ושאל אותי מה לעשות, כי אי אפשר לא לו לומר תורה. והתחלתי לדבר עמו, הלא גם כשבאתם מלמברג, היה גם כן בלתי דרך הטבע שתאמרו אז תורה. כי גם אז היה חלש מאוד, ואף על פי כן אמרתם תורה אז רבה בראש השנה. ועוד כיוצא בזה דיברתי עמו. ענה ואמר אם כן אמסור נפשי, והרים ידיו כמדבר, הריני מוכן למסור נפשי בשביל לומר תורה. ושלח אותי לעשות לו שם להעמיד הכיסא סמוך לפתח, כי אולי יהיה הכרח להוציאו באמצע חס ושלום. וכן עשינו. אחר כך נכנס בחלישות גדול מאוד ועלה וישב על הכיסא הגבוה שעשו בשבילו אמירת התורה וישב קצת. אחר כך אמר תורה נפלאה נא לקול נמוך כשהתחיל לומר לא היה שום דרך הטבע שיוכל לסיים כי כמעט לא היה אפשר לו לדבר אפילו דיבור אחד מעוצם חלישותו מכל שכן לומר תורה גבוהה וגדולה כזו השם יתברך היה בעזרו וגמר כל התורה בשלמות בעזרת השם עד הסוף. רק סיום הפס... הפירוש על הפסוק תקעו לא אמר אז, רק אחר יום כיפור. גם היה שם דוחא גדול ורעש גדול בעת אמירת התורה כי מגודל ריבוי העם לא היה אפשר להשקיטם לגמרי מה שלא היה כן בשום פעם כי תמיד בכל עת שאמר תורה היו שותקים ושוקטים כולם כנהוג אבל אז אף על פי שיש קיטום והשתיקו אותם בתחילה כנהוג, אף על פי כן וכל פעם נתעוררו באמצע מעוצם הדוחק שלא היה אפשר לסבול. וכמה נשים היו בסכנה אז וכמעט שנפלו חלשות ויצאו במהרה לחוץ. ואף על פי כן זכינו שגמר אז כל התורה באריכות גדול מאוד, אשרי עין ראתה זאת. ר"כ בערב ראש השנה דיבר עמנו מהרב מברסלב, שלא היה על ראש השנה אז באומן ואמר לנו מה אומר לכם? אין דבר גדול מזה. היינו, להיות אצלי על ראש השנה. אף על פי ששאר צדיקים אינם אומרים כך כי אצלם אינו חיוב גדול כל כך להיות אצלם על ראש השנה הרי עוד קושייה אחת. כלומר, בלא זה כבר מקשים עליו קושיות הרבה תמיד ויהיה קשה על עבוד קושייה זו גם כן מה שהוא מזהיר ביותר להיות אצלו על ראש השנה די קה יותר משאר צדיקים. ואמר שכל עסקו הוא רק ראש השנה. והפליג אז מאוד מאוד להיות אצלו בראש השנה. ואמר, זו הלשון, מה אומר לכם? דבר גדול מזה אין בנמצא. ואף שאחרים אינם רואים כך, נו, אז עוד קושייה. כל העניין שלי הוא ראש השנה. גם כבר אמר, בראש השנה כולם צריכים להיות. וכל זה היה באומן בראש השנה האחרון, שאז דיבר עמנו זאת. וגם מכבר דיבר עמנו הרבה שהוא מזיע ומצווה לכל מי שרוצה לשמוע ולציית אותו, שיהיה אצלו על ראש השנה. ואמר שהיו צריכים לעשות כרוז וכולי, כמבואר במקום אחר. ודיבר מזה הרבה כמה פעמים. רכ"א בראש השנה האחרון באומן סמוך להסתלקותו שהיה בבית עוד נחמן נתן והתפללנו בתוך האמבר. אכסדרה ואמר שהיו צריכים לחזק כז בתפילה ביותר. ואמר שעכשיו ראוי לכם להסתכל יותר פוק חזה מאמבר נראה לעניות דעתי על דרך שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, הפוק חזה מי עמד עבר. ובעוונותינו הרבים לא שמנו לב לדבריו הקדושים ולא זכינו להבינם. ובסמוך נסתלק מאור עינינו עודנו פארנו קדושתנו, איבדנו מה שאיבדנו. אילו כל האימים גיאור וכל האגמים קולמוסים וכולי, לא יספיקו לבאר אחת מאלף רובבות מה שהפסדנו בעוונותינו הרבים. אוי לנו כשודדנו. זאת נחמתנו בעוניינו, כי מעט מתורתו הקדושה לא שכחנו, לולא תורתו הקדושה שעשוענו וכו'. ועל כן עדיין לא פסקה חס ושלום תקוותנו עוד, עוד נקווה ונייחל ונצפה לישועת השם. כי אין מצור להשם להושיע עוד ברחמיו מרובים. ישוב יחמנו לשלוח לנו בקרוב גואל צדק לאמור זה נחמנו, כי מותי ניתן וישמחנו אמן כן יהי רצון במהרה בימינו אמן. רכ"ב בראש השנה האחרון שאז התגבר עליו החולת מאוד כנ"ל ובליל השני דראש השנה אחר אמירת תורה אחר כך התגבר עליו ביותר החולת שלו ועמדו קצת אנשים אצלו והיו רצים והולכים במהירות להביא הדוקטור ולא יכלו להביאו כי היה באמצע הלילה ענה ואמר טוב להודות להשם על שלא בא דוקטור ואמר כל מי שרוצה לחוס על חייו יתאמץ שלא יניח לבוא לשום דוקטור אצלו. אף על פי שאחר כך יכול להיות שאני בעצמי אצווה להביא לי דוקטור, אף על פי כן תראו אתם בלי להניח שיבוא אצלי שום דוקטור. וכן אב אחר כך, שבעוונתנו הרבים לא קיימנו דבריו. כי אחר כך בערב סוכות שהתגבר עליו החולד ביותר, והתחילו כמה אנשים לצעוק לאבי הדוקטור, וגם הוא בעצמו ציווה לאבי הדוקטור. ואנוכי לא רציתי בשום אופן שהביאו דוקטור. אף על פי שנראה לאנשים שהוא בעצמו מסכים להביא דוקטור, אף על פי כן ידעתי האמת שבאמת אין זה רצונו כלל. אף על פי שעדיין לא ידעתי אז כלל מה שאמר בליל השני דורש השנה הנ"ל, שהזהיר לי בלי להניח לבוא אצלו דוקטור, אף על פי שיצווה בעצמו כנ"ל. כי אני בעצמי לא הייתי אז אצלו כשאמר זאת. אף על פי כן. ידעתי בעצמי, כפי השיחות הקדושות ששמענו מפיו הקדוש מקודם, שבוודאי באמת אין חפץ בשום אופן את הדוקטור. רק שהוא מוכרח להסכים לקרוא דוקטור מחמת העולם שאומרים להביא דוקטור, ואין הוא יכול לשנות דעתם, כי כן היה דרכו. אף על פי שהוא ידע בעצמו שדבר זה אין טוב לפניו, אף על פי כן אם היו אנשים מפצירים לעשות אותו הדבר, לא עבר על דעתם. וכן היה בכמה דברים. והוא בעצמו חישב פעם אחת כמה דברים שעשה בשביל רצון אנשים שהפצירו בו לעשות, אף על פי שידע בעצמו שלא יועיל כלל. וכן היה בעניין הדוקטור. מחמת זה לא רציתי בשום אופן שיקראו דוקטור, אבל לא היה אפשר להתגבר ולבטל דעתם, בפרט שגם הוא ז"ל היה נראה שמסכים עמהם, בפרט שהתגבר חולט מאוד. על כן אחר כך קראו דוקטור בערב סוכות וכו'. והלוואי לא היו קוראים אותו כי לא הועיל כלל, וכפי הנראה קרב הסתלקותו. ואז בליל השני דורש השנה, בעת שהתגבר עליו החולת מאוד, ענה ואמר לאיש שעמד לפניו אז: עלו מן המיטה כבר אין אני מתיירק כלל. ענה ואמר: הלא אף על פי כן, עשינו איזה דברים בעולם. כלומר, מה שתיקן והחזיר בתשובה אלפים ורבבות נפשות. הן נפשות בני אדם המלובשים בגוף והן נשמות וכו', אלפי אלפים וריבי רבבות וכו' שעשה כמה שנים לתקנם. וכיוצא בזה שאל תיקונים מלאים ונוראים שתיקן, וכמה תורות נוראות ומעשיות נפלאות, פלאי פלאות שגילה וכיוצא בזה. תפס אז איש אחד וטפח לו בכתפיו, ואמר לו בזה הלשון, אבריימל, פירוש, כך היה שם האיש שדיבר עמו, כי היה שמו אברהם. אברהם, בכל זאת עשינו משהו בזה העולם, ואבינו. רכ"ג סמור להסתלקותו, בעת התגברות החולת שהיה לו והיה חלוש מאוד, וכמעט שנגבה בכל עת. והיינו עומדים לפניו, והוא זל היה יושב על הכיסא חלוש מאוד, והיה מיוסר בייסורים גדולים מאוד, והיה מדבר עמנו בדרך קובלן על גודל ייסוריו. ותוך כך סתם ידיו בחוזקה ועשה אגרוף ונענע באגרוף ידיו בכוח כי אומר אף על פי כוחי חזק בקרבי מאוד ואי אפשר לצייר זאת בכתב במובן מדבריו שגם בעוצם חלישת הגוף עדיין כוחו חזק ואמיץ ועדיין כוחו הולך ומתגבר לגמור הכל כרצונו בעזרת השם יתברך שפה, סמוך להסתלקותו מאוד נכנס אליו ר"מ ותפסו בבגדו של צמר ואמר ברמיזה המחזק וכו'. רכ"ד כשהיה שוכב וגונח גניחות הרבה מאוד אחר כך ענה ואמר אין זה שייך לי כלל רק אחד עומד ומכה והוא במקום שהוא. רכ"ה כבר הבטיח רבנו ז"ל בחייו ואיחד שני עדים כשרים על זה, שכשיסתלק, כשיבואו על קברו ויתנו פרוטה לצדקה, ויאמרו אלו עשרה קפיטל תהילים הנרשמים אצלנו, בשביל תיקון למקרה לילה, אחמנא יצלן, אז יניח רבנו עצמו לאורך ולרוחב ובוודאי יושיע לזה האדם. מה המעתיק? שמעתי מהרבא בנפתלי ז"ל שהוא היה אחד משני העדים שיחד רבנו ז"ל על עניין זה. היינו הרב מורנו הרב אהרן ז"ל והרב רבי נפתלי כנ"ל. ואמר אז רבנו ז"ל בזו הלשון: כשיבואו על קברי ויתנו פרוטה לצדקה בעבורי, רצונו לומר בעבור אזכרת נשמתו הקדושה כנהוג, ואמר שבהפאות יוציא אותו מהגיהנום, אפילו אם יהיה אותו האדם איך שיהיה, אפילו אם עבר מה שעבר, רק מעתה יקבל על עצמו שלא ישוב ליבלטו חס ושלום. בלילה שקודם הסתלקותו אמר מה לכם לדאוג מאחר שאני הולך לשניכם, ומה עם הנשמות שלא הכירו אותי כלל, הם על תיקונים שלי, מכל שכן אתם. וכן אפילו אלו שלא זכו להכיר את רבנו ז"ל בחייו, כשיבואו אל קברו הקדוש ויסמכו עליו, וילמדו ספריו הקדושים, וירגילו עצמם ללך בדרכיו הקדושים, הנאמרים בספריו הקדושים, בוודאי יש להם על מה שיסמוכו, אשריהם אשרי חלקם, ולא יאשמו כל החוסים בו. כבר גילה דעתו בכמה לשונות, בפירוש וברמז, שכל מה שעושה קימנו אינו בשבילנו לבד, כי אם את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה, כמבואר מזה לקמאן. רכ"ו שמעתי מרבי נפתלי שאמר באומן, כצאתי את העיר אפרוס את כפיי. רכ"ז שמעתי מרבי נפתלי שאמר לו קודם ראש השנה באומן הנה הולך לקראתנו הר גדול ונורא מאוד, אך איני יודע אם אנחנו הולכים אל ההר, אם ההר הולך אלינו. רכ"ח פעם אחת אמר, הלא שיברו אותנו כחרס הנשבר. הלא הייתי סבור שאתם כולכם תהיו צדיקים, צדיקים גדולים עם שכל כזה שבכמה דורות לא היה שכל כזה. ועתה שיברו אותנו כחרס הנשבר. רכ"ט. פעם אחת שאלתי אותו מה יהיה מהדיבורים שנדברו וכו', היינו, מה שבתחילה שמענו מפיו הקדוש כמה דיבורים שהיה נראה שיאריך ימים ויגמור כחבצו. ענה ואמר, השמעתם מה שהוא שואל, גם אצלי בעצמי קשה עניין זה. ואף על פי כן אמר, אני לא גמרתי, בלשון תמה, כבר גמרתי ואגמור, כמובן במקום אחר. גם כשנסע לאומן ואני נסעתי עמו, דיבר אימי מעניין שהשם יתברך גומר תמיד כמובן לאל. ולבעי הכל אלו העניינים צריכים הר... לספר הרבה, אשר לא יספיקו כמה יריות, והכלל בתחילה עלה במחשבה שנתקרבנו אליו, שיגמור התיקון מיד, וכמה דיבורים שנתברו מעין זה, אחר כך בעוונותינו הרבים ובעוונות הדור, מגודל התגרות השטן עד שירבה מחלוקת גדול עליו. על ידי כל זה נתבלבל העולם, ולא היה יכול לגמור בחייו מה שרצה. ואף על פי אמר שגמר ויגמור כנ"ל. כי אחר שבא מלמברג זכה לדרך כזה, ודיבר דיבורים כאלה, שעל ידי זה לא יכבא נרעו לעולם ועד. וכאשר שמעתי בשמור שאמר בזו הלשון: האש שלי תוקע עד עד ביאת המשיח. נמרה בימינו אמן.